Дія третя. Та сама кімната. Стіл, що стояв перед диваном, пересунуто на середину кімнати разом із стільцями. На столі горить лампа. Двері в передпокій відчинено. З верхнього поверху долинають звуки бальної музики. Фрулінне сидить біля столу. Машинально перегортає сторінки книги. Намагається читати, але, очевидь, неспроможно зібратися з думками. Час від часу прислухається, чи не йде хто-небудь. Фрулінне, дивлячись на свій годинник. Його все ще немає. А часу вже небагато лишилося. Тільки б він не знову прислухається. А! Іде. Іде вперед передпокій і обережно відмикає зовнішні двері. На сходах чути тихі кроки. Вона шепоче: "Заходьте, нікого немає". Крокстат на дверях. "Я знайшов вдома вашу записку. Що це значить?" "Фрулінне, мені необхідно поговорити з вами". Крокстат: "Ось воно як. І неодмінно тут, у цьому домі" Фрулінне, у мене ніяк не можна було. Моя кімната не має окремого ходу. Заходьте ми самі. Служниця спить, а хельмери на горі навечері. Крокстат входить до кімнати. Дивись ти. Хельмери танцюють сьогодні. Справді. Фрулінне. А чому ж ні? Крокстат. Ну так, справді. Фрулінне. Так от, Крокстат, давайте поговоримо. Крокстат, хіба нам з вами є про що говорити іще? Фрулінне. Так багато про що, Крокстат. Не думав. Фрулінне. Тому що ніколи не розуміли мене, як треба. Крокстат, чого тут було не розуміти? Простіше не можна. Безсердечна жінка спроваджує чоловіка на всі чотири сторони. Як тільки їй випадає партія вигідніша. Фрулінне, ви гадаєте, я так-таки зовсім безсердечна? Ви гадаєте, мені легко було порвати? Крокстет. А хіба ні? Фрулінне. Крокстет, невже ви справді так думали? Крокстет. «Інакше навіщо б було вам писати мені тоді такого листа, фролінне?» «Та не могла я інакше, якщо мені доводилось порвати з вами. Моїм обов'язком було вирвати із вашого серця всяке почуття до мене». Крокстат, стиснувши руки, «Так ось воно що!» І все це лише через гроші. Фрулінне, не забудьте, у мене на руках була стара мати, двоє малолітніх братів. Ми не могли дожидатись вас, Крокстаде. Ваші перспективи на майбутнє були тоді такі непевні. Крокстад, хай так. Але ви не мали права кидати мене заради іншого. Фрулінне, не знаю. Я й сама не раз питала себе, мала я на це право. Крокстат стиха. Коли я втратив вас, у мене наче земля вислизнула з-під ніг. Гляньте на мене. Я схожий на людину, що потрапила в аварію і випливла на уламку судна. Фрулінне. На допомогу, здається, недалеко було йти. Крокстат. Вона була близько але ви з'явились і загородили мені дорогу, Фрулінне. Сама того не знаючи, Крокстеди. Я лише сьогодні дізналась, що мене призначають на ваше місце, Крокстед. Я вірю вам, якщо ви це говорите. Але зараз ви хіба не поступитесь? Фрулінне. Ні. Це все одно не дало б вам ніякої користі. Крокстате, користі, користі. Я б на вашому місці все-таки зробив би так, пролінне. Я навчилася слухатися голосу розуму. Життя і суворі гіркі злидні навчили мене, крокстат. А мене життя навчило не вірити словам, пролінне. То життя навчило вас дуже розумним речам. «Ну, а справам ви все ж таки вірите?» «Крокстат. Тобто як це?» «Фрулінне. Ви сказали, що схожі на людину, що потрапила у аварію і випливла на уламку?» «Крокстат. І гадаю, я мав підставу сказати це. Фрулінне. І я теж як жінка, що потрапила в аварію і випливла на уламку?» Нема про що шкодувати, нема про кого піклуватись. Крокстад. Самі вибрали собі долю. Фрулінне. Іншого вибору тоді в мене не було. Крокстад. Ну і що ж далі? Фрулінне. Крокстаде. А що коли б ми двоє потерпілих аварію подали одне одному руки? Крокстад. Що це ви говорите, фрулінне? Удвох разом, на уламках. Бути все-таки краще, надійніше, ніж триматися нарізно кожному окремо. Крокстад. Кристино. Фрулінне. Чого, по-вашому, я приїхала сюди? Крокстад. Не вже ви згадали про мене, фрулінне. Без роботи, без праці мені не прожити. Все своє життя, наскільки пам'ятаю себе я, працювала. І праця була моєю кращою і єдиною втіхою. А тепер я залишилася одна як перст. Страшенно пусто, самотньо. Працювати для себе самої мало радості, Крокстаде. Дайте мені мету для чого і для кого працювати? Крокстат. Не повірю я нічому. Це все тільки жіноче захоплення. Великодушна потреба жертвувати собою. Фрулінне, ви помічали за мною коли-небудь схильність до захоплення? Крокстат. То ви і справді могли б. Скажіть мені. «Вам усе відомо про моє минуле?» Фрулінне, «Все». Крокстат, «І ви знаєте, яка про мене йде слава?» Фрулінне, «Я зрозуміла з ваших слів, що зі мною ви могли б стати іншою людиною?» Крокстат, «Звичайно». Фрулінне, «То хіба час минув?» Крокстат, «Кристино». «Ви говорите цілком серйозно?» «Так, так. Я бачу по вас. То у вас і справді вистачить сміливості?» «Фрулінне, мені треба когось любити, про когось піклуватися. Замінити комусь матір, а вашим дітям потрібна мати. Ми з вами потрібні одне одному, Крокстади. Я вірю, що основа у вас хороша. І з вами разом я на все готова. Крокстат, схопивши її за руки. Спасибі, спасибі, Кристино. Тепер я зможу знов піднести своє добре ім'я. А, я й забув. Фрулінна прислухається. Тарантела, ідіть. Крокстат, чому? В чому справа? Фрулінна чуєте, на горі танцюють Тарантелу! Коли її закінчать, вони прийдуть сюди. Крокстад. Так-так, я піду. А крім того, все даремно. Ви, звичайно, не знаєте, на що я зважився проти хельмерів. Фрулінне. Знаю, Крокстаде. Крокстад. І все-таки у вас вистачило б духу? Фрулінне. Я добре розумію, до чого може довести відчай. Відчай такої людини, як ви. Крокстад. «Ах, якби я міг повернути те, що скоїв!» «Фрулінне, ви могли б? Ваш лист іще в скринці!» «Крокстад, ви впевнені?» «Фрулінне, цілком, але...» «Крокстад допитливо дивиться на неї». «Та чи не доводиться так зрозуміти справу?» «Ви хочете будь-що врятувати подругу?» «Скажіть прямо. Так?» Фрулінне, Крокстаде, хто раз продав себе заради іншого, не зробить цього вдруге. Крокстад, я зажадаю свій лист назад. Фрулінне, ні-ні. Крокстад, природно, я діждусь Хельмера і скажу йому, щоб він повернув мені мій лист, що він стосується лише мене, моєї відставки, що йому нема чого його читати. Фрулінне, ні, Крокстаде. Не вимагайте свого листа назад, Крокстед. Але скажіть, хіба не для цього, власне, ви покликали мене сюди? Фролінне. Так, у першу хвилину, коли я злякалася, але тепер минула ціла доба і просто не віриться, на що тільки я не надивилася тут за цей час. Хай Хельмер про все дізнається. Хай ця нещаслива таємниця з'явиться на світ Божий. Хай вони нарешті поговорять між собою по щирості. Неможливо, щоб далі це тривало. Завжди ці утайки виверти. Крокстад. Ну гаразд, якщо ви на це зважуєтесь. Але одне я в всякому разі можу зробити. І треба зробити це негайно ж. Фрулінне, прислухаючись. Скоріше, ідіть. Танець скінчено. Нас можуть застати з хвилини на хвилину. Крокстат, я почекаю вас внизу. Фрулінне, добре, проведете мене додому потім. Крокстат, зроду я не був такий щасливий. За все моє життя я жодного разу не був таким неймовірно щасливим. Виходить. Двері вперед передпокій. Залишаються, як і раніше, відчинені. Рулінне. Дещо прибирає на столі і готує свій верхній одяг. Який поворот. Буде для кого працювати, для кого жити. Куди внести світло і тепло. Так доведеться таки докласти зусиль. Скоріше приходили, прислухається. Ось і вони. Скоріше одягнутися. Надягає капелюх і манто. За сценою чути голоси Хельмера і Нори, чути, як обертається ключ у замку, і потім Хельмер, майже силоміць, вводить Нору вперед передпокій. Вона в неаполітанському костюмі і загорнена у велику чорну шаль. Він у фраку і в накинутому зверху відкритому чорному доміно. Нора ще на дверях упираючись. Ні-ні-ні, не хочу сюди, хочу знов на гору, не хочу так рано йти. Хельмер. Але любенько Нора, Нора. Ну я прошу тебе, благаю, Торвальде, ну будь ласка, ну хоч би годину. Хельмер. Ні хвилини більше, моя дорога. Ти пам'ятаєш, у нас була умова, ось так, сиди. Ти ще простудися тут упоряд покої. Обережно веде дружину, незважаючи на її опір у кімнату. «Фрулінне, добрий вечір!» «Нора, Кристино!» «Кельмер, як? Фрулін, ви тут у такий пізній час?» «Фрулінне, пробачте, але мені так хотілося подивитися на Нору в костюмі!» «Нора, ти сиділа і чекала мене?» «Фрулінне, так. Я, на жаль, спізнилася, ти була вже на горі!» «Ну, мені не хотілося йти, не глянувши на тебе». Хельмер, знімаючи шаль з нори. «Ну, дивіться ж на неї гарненько. Їй право, варто подивитись. Чим же не хороша, фрулінне?» «Фрулінне, так, признаюся». Хельмер, «Хіба не дивно хороша? Там в один голос визнали це». «Але вона страх, яка вперта ця мила крихітка. Що вдієш? Уявіть собі». Мені мало не силоміць довелося вивести її звідти. Нора. Ах, Торвальде, ти ще будеш каятися, що не дав мені ще хоч півгодинки? Хельмер. Чуєте, Фрулінне? Вона танцює тарантеллу, справляє фурор, цілком заслужений, хоч виконання було, здається, надто природне, тобто безпосереднє, більш натуральне, ніж це бажано з погляду мистецтва, ну та хай. Головне, вона справила фурор, величезний фурор. І дати їй після цього залишитись? Послабити враження? Ні, дякую. Я підхопив мою чудесну капрічіянку, примхливу капрічіянку, можна б сказати, підручку, марш маршем по залу, загальний уклін, і, як пишуть у романах, прекрасне видіння зникло. Кінець завжди повинен бути ефектний, фрулінне. Але як же мені втлумачити це Норі? Ніяк. Фу, яка тут духота. Скидає доміно і відчиняє двері в кабінет. Ге, там же темно. Еге ж, е, звичайно, вибачте. Іде до себе і запалює там свічки. Нора швидко пошепки, задихаючись. Ну, ну, фрулінне тихо, я говорила з ним. Нора, і що ж, фрулінне? Норо, ти повинна все сказати чоловікові. Нора притихлим голосом. Я знала. Фрулінне, тобі нема чого побоюватися, Крокстада, але ти повинна все сказати. Нора, не скажу. Фрулінне, тоді лист усе скаже. Нора, спасибі, Кристино, я знаю, що тепер робити. Тихо. Хельмер входить. Ну, Фрулінне... «Намилувалися нею?» Фрулінне, «Так-так, і тепер попрощаюсь». Хельмер, «Уже? А ця ваша робота, оце плетіння?» Фрулінне бере роботу. «Так, дякую. Мало не забула». Хельмер, «То ви ще й в'яжете?» Фрулінне, «Буває». Хельмер, «Знаєте, ви б краще вишивали?» Фрулінне, «Вишивати? Чому?» Хельмер, «Набагато краще, бачите?» Тримають роботу ось так, лівою рукою, а правою роблять стіпки ось так, легкими вільними рухами. Чи не так, Фрулінне? Так, здається. Хельмер, плетіння, навпаки, не може бути красиве. Завжди якось незграбно. Погляньте, ці стиснені руки, ці спиці, то вгору, то вниз, якась китайщина. А, яке чудове шампанське там подавали. Фрулінне, ну прощавай, Нора, і не упирайся більше. Хельмер, добре сказано, Фрулінне. Фрулінне, на добраніч, пане директоре. Хельмер, проводжаючи її до дверей. На добраніч, на добраніч. Сподіваюсь, благополучно дійдете додому. Я б із задоволенням. Але ж вам недалеко. На добраніч. Фрулінне виходить. Він замикає за нею двері і повертається. Ну, нарешті спровадили. Страшенно нудна. Нора. Ти дуже втомився, Торвальде. Хельмер. Ні. І зовсім не втомився. Нора. І спати не хочеш? Хельмер. Зовсім ні. Навпаки. Я дуже збуджений. А ти? Так, у тебе дуже... Втомлений і сонний вигляд. Нора. Так, я дуже втомилася і скоро засну. Хельмер, от бачиш? Отже, я добре зробив, що ми не залишилися іще. Нора. Ах, ти все добре робиш. Хельмер цілуючи її в лоб. Ну от, і жай, воронок заговорив по-людському. А ти помітила? Який ранг був сьогодні збуджений? Нора. Справді, невже? Мені не довелося з ним поговорити. Хельмер. І мені майже також. Але я давно не бачив його в такому хорошому настрої. Дивиться на неї якусь хвилину, потім підходить до неї ближче. М -м -м. Однак, як чудово. Знову опинитися в себе вдома. Ах ти, чарівна юна красуне. Нора. Не дивися на мене так, Торвальде. Хельмер. Що? Мені не можна дивитися на моє неоціненне багатство. На всю цю чарівну красу, яка належить мені. Мені одному, вся цілком. Нора, переходячи на другий бік столу. Не треба так говорити зі мною сьогодні. Хельмер, ідучи за нею. У тебе в крові все ще кипить тарантела, як подивлюся. І тому ти ще чарівніша. Чуєш? Гості вже розходяться. Притихлим голосом. Норо. Скоро в домі все затихне. Нора. Сподіваюсь. Хельмер, Чи не так, моя кохана? О, знаєш, коли я буваю з тобою в товаристві, знаєш, чому я так мало розмовляю з тобою? Тримаюсь від тебе якнайдалі. Лише потай поглядаю на тебе. Знаєш, чому? тому що я уявляю собі, ніби ти моя таємна любов, що ми з тобою одружені потай, і ніхто навіть не підозрює, що між нами щось є. Нора, так-так-так, адже я знаю, що всі твої думки біля мене. Хельмер, а коли ми збираємося йти, я накидаю шаль на твої ніжні юні плечі, на цей дивний вигін шиї. Я уявляю собі, що ти, моя юна наречена, що ми просто з-під вінця, що я вперше приведу тебе зараз у мій дім. Вперше залишуся з тобою сам, один з тобою, моя юна, тріпочуча красо. весь цей вечір у мене не було іншої думки, іншого бажання, крім тебе, коли я побачив, як ти кружляєш і маниш у тарантелі. В мене кров закипіла. Я не міг більше, тому я й забрав тебе звідти так рано. Нора. Іди, Торвальде, залиш мене, я не хочу. Хельмер, що це значить? Ти мене дратуєш, дитинко, Нора, не хочу. Чи я тобі не чоловік? Стукіт ухідні двері. Нора, здригаючись, Чуєш? Хельмер повертаючись. Хто там? Ранк за дверима. Це я. Можна на хвилинку? Хельмер тихо з досадою. І що йому тепер потрібно? Голосно, зараз. Іде, відмикає двері. Оце добре, що ти не пройшов повз нас. Ранк. Я ніби почув твій голос. От і захотілося забігти до вас. Окинувши кімнату швидким поглядом. Так, ці милі, знайомі місця. «Гарно у вас тут, затишно! У вас обох!» «Хельмер, здається, тобі і на горі було сьогодні гарно, затишно! Ранк чудово! А чому б ні? Чому б не взяти від життя все, що воно дає? У всякому разі, скільки можна і доки можна?» «Вино було прекрасне! Хельмер, особливо шампанське!» «Ранк, і ти помітив?» Просто не віриться, скільки я міг влити в себе. Нора. Торвальд також випив сьогодні багато шампанського. Ранк. Справді? Нора. Так. А після цього він завжди в чудовому настрої. Ранк. Ну що ж, чому б і не випити разок увечері? Після проведеного з користю дня. Хельмер. Проведеного з користю? Цим я, на жаль, не можу похвалитись. Ранг, плескаючи його по плечу. А я ось можу. Нора. Докторе Ранк, ви, певно, робили сьогодні якесь наукове дослідження? Ранк. Саме так. Хельмер. тетете, -те. маленька Нора, говорить про наукові дослідження. Нора. І можна привітати з успіхом? Ранк. Так, можете. Нора. Отже, домоглися? Доброго результату. Ранг найкращого. І для лікаря, і для пацієнта упевненості. Нора швидко, допитливо, упевненості. Ранк цілковита впевненість. Ну і як не випити після цього? Нора, так, ви правильно зробили, доктори. Хельмер, і я те саме скажу. Тільки б тобі не довелося розраховуватись за це завтра. Ранк. Ну, в цьому житті дурно нічого не дається. Нора. Докторе Ранг, ви, мабуть, охочий до маскарадів. Ранк. Так, якщо багато забавних масок. Нора. Слухайте ж, у що нам з вами вбратися наступного разу? Хельмер. Ах ти вітрогонка! Ти вже думаєш про наступний раз? Ранк. «Нам з вами?» «Зараз скажу. Вам пестункою щастя!» «Хельмер, а ти придумай вбрання, яке б ясно виразило цю думку!» «Ранк, хай твоя дружина з'явиться такою, якою вона завжди буває в житті!» «Хельмер, оце влучно сказано! Ну, а ти придумав, як ти з'явишся!» Ранг. «Так, друже мій, це в мене вирішено». «Хельмер». «Ну». Ранг. «На наступному маскараді я з'явлюся невидимкою». «Хельмер». «О, це так вигадка». Ранг. «Я така велика чорна шапка». «Чи ти не чув про шапку-невидимку? Варто надіти її. І людини наче й не було». Хельмер приховуючи посмішку. Так, це так. Ранг. Але я зовсім забув, для чого, власне. Зайшов. Хельмере. Дай но ну мені сигару з гаванських найтемнішу. Хельмер з великою охотою пропонує портсигар. Ранг бере одну і зрізує кінчик. Дякую. Нора, запалюючи сірника. А мені дозвольте запропонувати вам вогнику. Ранг. Дякую вам. Вона тримає перед ним сірника, і він запалює. І прощавайте. Хельмер, прощавай, прощавай, друже. Нора, спокійного сну, докторе Ранк. Ранк, дякую за побажання. Нора, побажайте мені того самого. Ранк, вам? Ну, якщо ви хочете спокійного сну. І дякую за вогник. Киває їм обом і виходить. Хельмер напівголосно. Добрий підпив. Нора неуважно. Мабуть, що так. Хельмер виймає з кишені ключі і йде вперед покій. Нора, Торвальде. Навіщо ти? Хельмер, треба спорожнити скриньку, вона вже повна. Місця не вистачить для ранніх газет. Нора. Ти хочеш працювати вночі? Хельмер. Ти знаєш, що не хочу. Що це? Тут хтось порався із замком. Нора. Із замком? Хельмер. Так, звичайно. Що ж це там застряло? Не можна припустити, щоб служниця тут зламана шпилька. Нора. Твоя шпилька? Нора. Швидко. А хто це, мабуть, діти? Хельмир. Ну, їх треба відучити від цього, гм?» Ну, відчинив таки. Виймає зі скриньки листи і гукає на кухню. Елене, Елене. Треба погасити лампу в передпокої. Ходить у кімнату і замикає двері впередпокій, показуючи норі паку листів. Бачиш, скільки набралося, перебираючи листи. Це що таке? Нора біля вікна. Лист. Не треба, не треба, Торвальде. Хельмер. Дві візитні картки від Ранка. Нора. Від доктора Ранка? Хельмер дивиться на них. Доктор медицини Ранк. Зверху лежали. Він, мабуть, засунув їх, виходячи. Нора. На них щось написано. Хельмер. Над ім'ям угорі чорний хрест. Глянь, що за жахлива фантазія, ніби повідомляє про власну смерть. Нора. Так воно і є. Хельмир, що? Ти що-небудь знаєш? Він тобі говорив що-небудь? Нора. Так. Якщо ми одержали ці картки, значить він попрощався з нами. Тепер зачиниться вдома і помре. Хельмер, мій бідний друже, я так і знав, що мені недовго пощастить зберегти його, але щоб так скоро. І сховається від усіх, мов поранений звір. Нора, чому судилося бути? То краще без зайвих слів. Адже так, Торвальде, Хельмер ходить сюди туди. Ми так зжилися з ним. Я не можу уявити собі, що його не буде. Він, його страждання. Його самотність створювала якийсь легкий, туманний фон для нашого яскравого, мов сонця щастя. Ну, а може, воно й на краще. Для нього в усякому разі. зупиняється, та, мабуть, і для нас Норо. Тепер ми з тобою будемо самі. Цілком одне для одного, обнімаючи її. Моя кохана. Мені все здається, що я не досить міцно тримаю тебе. Знаєш, Норо. Не раз мені хотілося, щоб тобі загрожувало неминуче лихо, і щоб я міг поставити на карту своє життя і кров, і все, все заради тебе. Нора, звільняючись, твердо, рішуче. Прочитай но твої листи, Хельмере. Хельмер, ні-ні, не сьогодні, я хочу бути з тобою, зірвенько моя, в тебе. Нора, знаючи, що друг твій помирає, Хельмер. Ти маєш рацію. Це схвилювало нас обох. В наші відносини проникло щось некрасиве. Думка про смерть, про розклад. Треба спочатку звільнитися від цього, поки що. Розійдемось кожен до себе. Нора обвиваючи його шию руками. Торольде. На добраніч. На добраніч. Хельмер цілуючи її в лоба. «На добраніч, моя співуча пташко, спи спокійно, Норо. Тепер я прочитаю листи». Виходить з листами в кабінет і зачиняє за собою двері. Нора, з блукаючим поглядом, хитаючись, ходить по кімнаті, хапає доміно Хельмера, накидає на себе і шепоче швидко, хрипко, уривчасто. Ніколи більше його не бачити. Ніколи, ніколи, ніколи. Накидає на голову шаль. Дітей також ніколи не бачити. І їх також ніколи, ніколи, ніколи. О, прямо в темну крижану воду, в бездонну глибину. Скоріше б уже кінець, скоріше б. Ось тепер він узяв листа і читає. Ні, ні, ще не читає. Торвальде, прощай. І ти, і діти хоче кинутися у передпокій. В цю хвилину двері кабінету розчиняються, і на порозі з'являється Хельмер із розпечатаним листом у руках. Хельмер, Норо! Нора голосно скрикує. А! Хельмер, що це? Ти знаєш, що в цьому листі? Нора, знаю. «Пусти мене! Дай мені піти!» Хельмер, стримуючи її, «Куди ти?» Нора, намагаючись вирватись. «І не думай рятувати мене, Торвальде!» Хельмер, відсахнувшись, «Правда! То ж правда, що він пише!» «Жах!» «Ні-ні, неможливо, щоб це була правда!» Нора, «Це правда! Я любила тебе над усе на світі!» Хельмер. «Ах, іди ти із своїми дурними вивертами!» Нора, ступивши до нього, «Торвальде!» «Хельмер, нещасна! Що ти наробила?» «Нора, дай мені піти!» «Не можна, щоб ти відповідав за мене, ти не повинен брати цього на себе!» «Хельмер, без комедій!» Замикає двері впередпокій на ключ. «Ні змістся, доки не даси мені відповіді!» «Ти розумієш, що ти наробила!» «Відповідай, ти розумієш?» Нора дивиться йому в очі і говорить із застиглим обличчям. «Так, тепер починаю розуміти. Цілком». Хельмер ходить по кімнаті. «О, яке страшне пробудження! Всі оці вісім років вона, моя радість, моя гордість, була лицемірна, брехлива». Гірше, гірше, злочинниця. О, яка бездонна прірва бруду потворства. Тьху, тьху. Нора мовчить, як і раніше, не підводячи погляду, дивиться на нього, зупиняючись перед нею хельмер. Я повинен був передчувати, що завжди може трапити щось подібне. Повинен був передбачити це. Легковажні принципи твого батька мовчи. Усі його легкодумні принципи перейшли до тебе в спадщину. Ні релігії, ні моралі, ні почуття обов'язку. Ой, як мене покарано за те, що я подивився тоді на цю справу крізь пальці заради тебе. І ось як ти мені віддячила. Нора. Так? Ось як. Хельмер. Ти зруйнувала все моє щастя. Занапастила все моє майбуття. Страшно подумати. Я... В руках безчесної людини. Вона може зробити зі мною, що захоче, вимагати від мене, що завгодно. Наказувати мені, підганяти мене, як їй захочеться. Я писнути не посмію. І впасти в таку яму. Загинути отак через легковажну жінку. Нора. Коли мене не буде на світі, ти вільний. Хельмер. Ах, без фокусів. І в твого батька завжди були напоготові такі фрази. Він все-таки може почати справу. І коли він це зробить, мене, певно, запідозрять у тому, що я знав про твій злочин. Певно подумають, що за твоєю спиною стояв я сам, що це я тебе й навчив. І за все це я можу дякувати тобі. А я носив тебе на руках увесь час. Чи ти розумієш тепер, що ти мені наробила? Нора в холодному спокої. Так, Хельмер, це так неймовірно, що я просто отямитися не можу. Але ж треба якось виплутатись. Зніми, Шаль, зніми, кажу тобі. Доведеться якось догодити йому. Справу треба зам'яти за всяку ціну. А щодо Наших відносин, то про людей усе мусить бути, як і було. Але, розуміється, це тільки про людське око. Отже, ти залишися вдома. Це річ зрозуміла. Але дітей ти не будеш виховувати. Я не можу звірити їх на тебе. О, і це мені доводиться говорити тій, яку я так любив і яку ще. Але цьому кінець. Тепер уже немає мови про щастя, тільки про врятування залишків, уламків, декорума. Дзвінок у передпокої, здригаючись. Хто це так пізно? Невже треба ждати? Найжахливішого. Невже він? Сховайся, Нору, удай себе хвору. Нора не рушає з місця. Хельмер іде і відчиняє двері у передпокій. Служниця напіводягнена сперед покою. Лист, пані. Хельмер, давай сюди. Хапає листа і зачиняє двері. Так, від нього. Ти не одержиш, я сам прочитаю. Нора, прочитай. Хельмер біля лампи. У мене ледве дух устає. Можливо, ми вже загинули, і ти, і я. Ні, треба ж дізнатися. Гарячково розриває конверт, пробігає очима кілька рядків, дивиться на вкладений у лист папірець і радісно вигукує норо. Нора допитливо дивиться на нього. Норо, ні. Дай прочитати ще раз. Так, так. Так, врятований. Норо, я врятований. Нора, а я? Хельмер, і ти, звичайно, ми обоє врятовані, і ти, і я. Глянь, він повертає тобі твоє боргове зобов'язання. Пише, що розкаюється і шкодує, що в його долі щасливий поворот. Ну, та все одно, що він там пише. Ми врятовані, Нора. Ніхто нічого не може зробити, ах, Нора, Нора. Ні, спочатку знищити всю цю гидоту. Подивись, Нора. Ну. Кидає погляд на розписку. Ні, і дивитись не хочу. Нехай це буде як сон для мене. Бере зобов'язання, кидає в грубку і дивиться, як усе згоряє. Ось так. Тепер і сліду не залишилось. Він писав, що ти зі святвечора. Ах, які ж це жахливі були три дні для тебе, Норо. Нора. Я жорстоко боролася ці три дні, Хельмер, і страждала, і не бачила іншого виходу, як... Ні, не треба й згадувати про весь цей жах. Будемо тепер лише радіти і повторювати все минуло, минуло. Слухай же, Норо, ти ніби ще не розумієш, що все минуло. Що ж це таке? Ти ніби закам'яніла? Ах, бідна маленька Нора, я розумію, розумію. Тобі ще не віриться, що я тобі простив. Але я простив, Норо, присягаюсь. Я простив тобі все, адже я знаю, все, що ти наробила, ти зробила з любові до мене, Нора. Це правда. Хельмер, ти любила мене, як дружина повинна любити чоловіка. Ти не змогла тільки гарненько розібратися у засобах. «Але невже ти гадаєш, що я менше любитиму тебе через те, що ти не здібна діяти самостійно?» «Ні-ні, сміло зіприся на мене. Я буду тобі порадником, керівником. Я не був би мужчиною, якби саме ця жіноча безпорадність не робила тебе вдвоє милішою у моїх очах. Ти не думай більше про ті різкі слова» які вирвались у мене в хвилину першого переляку, коли мені здалося, що все навколо мене рушиться. Я простив тобі, Норо. Клянуся тобі, я простив тобі. Нора. Дякую тобі за твоє прощення. Виходить у двері праворуч. Хельмер. Ні, стривай. Зазираючи туди. Що ти хочеш? Нора з іншої кімнати. Скинути маскарадний костюм. Хельмер біля дверей. Так, так, добре, і постарайся заспокоїтися, утямитись, моя бідна, нелякана, співуча пташко. Покладись спокійно на мене, в мене широкі крила, щоб прикрити тебе. Ходить біля дверей. Ой, як у нас тут гарно, затишна нора. Тут притулок твій, тут я буду голубити тебе, загнана горлечко яку врятував неушкодженою. Я зумію заспокоїти твоє бідне тримтяче серденько. Помаленько це вдасться, Норо, повір мені. Завтра тобі все це здасться зовсім іншим, і незабаром все буде знов, як і раніше. Мені не доведеться довго повторювати тобі, що я простив, ти сама відчуєш це». Як ти можеш думати, що мені могло б спасти на думку відштовхнути тебе, або навіть хоч зробити докір у чомусь? Ах, ти не знаєш серця справжнього чоловіка, Нору. Чоловікові невимовно, солодко і приємно відчувати, що він простив своїй дружині, простив від усього серця. Вона від цього стає ніби ще більше його власною його невід'ємним скарбом він ніби вдруге дає їй життя вона стає так би мовити його дружиною і дитиною і ти тепер будеш для мене і тим і другим моє безпорадне розгублене створіннячко. не бійся нічого норо будь тільки щира до мене і я стану твоєю волею твоєю совістю що це «Ти не лягаєш? Переодяглася?» Нора у звичайному домашньому платті. «Так, переодяглася». «Хельмер, навіщо?» «В такий пізній час». «Нора, мені в цю ніч не заснути». «Хельмер, але дорога Норо». Нора дивиться на свій годинник. «Не так ще й пізно». Присядь, Торвальде. Нам з тобою є про що поговорити. Сідає коло столу. Хельмер. Норо, що це? Цей застиглий вираз? Нора, сідай. Розмова буде довга. Мені треба багато чого сказати тобі. Хельмер, сідаючи коло столу, навпроти неї. Ти мене лякаєш, Нора, я не розумію тебе. Нора. Отож, бо й є. «Ти мене не розумієш. І я тебе не розуміла. До сьогоднішнього вечора. Не перебивай мене. Ти тільки вислухай мене. Поквитаємося, Торвальде. Хельмер, що ти хочеш цим сказати?» Нора після короткої паузи. «Тебе не вражає одна річ? Ось тепер, коли ми так сидимо з тобою?» «Хельмер, що таке?» Нора. Ми одружені 8 років. Тобі не спадає на думку, що це ж уперше ми з тобою чоловік з дружиною сіли поговорити серйозно? Хельмер, серйозно в якому розумінні? Нора. Аж вісім років. Більше. З першої хвилини нашого знайомства ми ні разу не обмінялися серйозними думками про серйозні речі. Хельмер що ж це я з тобою говорив би про свої справи, яких ти все одно не могла б мені полегшити? Нора, я не кажу про справи, але ми взагалі ніколи не починали серйозної розмови, не бралися разом обміркувати що-небудь серйозне. Хельмер, але ж, Люба Нора, хіба це було тобі з руки? Нора, от ми й дійшли до суті. Ти ніколи не розумів мене. До мене ставилися дуже несправедливо Торвальде. Спочатку тато, потім ти. Хельмер, що? Ми обидва? Тоді, коли ми любили тебе більше, ніж будь-хто на світі? Нора, хитаючи головою. Ви ніколи мене не любили. Вам тільки подобалось бути закоханими в мене. Хельмер, Норо. Що це за слова, Нора? Та вже так воно і є, Турвальде. Коли я жила вдома з татом, він викладав мені усі свої погляди, і в мене були ті самі, якщо ж у мене були інші, я їх приховувала. Йому б це не сподобалось. Він називав мене своєю лялечкою-дочкою, грався мною, як я своїми ляльками. Потім я потрапила до тебе в дім. Хельмер, що це за вислови, коли говориш про наш з тобою шлюб? Нора твердо, я хочу сказати, що я з татових рук перейшла в твої. Ти все влаштовував за своїм смаком, і в мене став твій смак. Або я тільки вдавала, що це так, не знаю добре. Мабуть, і те, і інше. Інколи бувало так. Інколи так. Коли я озираюсь тепер назад, то мені здається, що я жила тут, як той старець. Мене годували й одягали, а моє діло було розважати, забавляти тебе, Торвальде. Ось в чому полягало моє життя. Ти так влаштував. Ти і тато дуже винні переді мною. Ваша вина, що в мене нічого не вийшло. Хельмер, Норо, яка дурниця, яка невдячність. Хіба ти не була тут щаслива? Нора, ні, ніколи не була. Я тільки думала, що щаслива, а насправді ніколи не була. Хельмер, ти не була? Не була щаслива? Нора, ні, тільки весела. І ти був завжди такий милий, ласкавий до мене. Але весь наш дім був тільки великий, ляльковий дім. Я була тут твоєю лялькою, донькою, а діти були вже моїми ляльками. Мені подобалося, що ти грався, бавився зі мною, як їм подобалось, що я граюся і бавлюся з ними. У цьому, власне, і було наше подружнє життя Торвальде. Хельмер, так. Є частина правди в тому, що ти кажеш. Хоч ти дуже перебільшуєш, але тепер у нас все буде інакше. Час забавок минув, настав час виховання. Нора. Чи його? Мого чи дітей? Хельмер. І твого, і дітей, дорога Нора. Нора. Ах, Торвальде. Не тобі виховувати з мене справжню дружину собі. Хельмер, і ти це говориш? Нора, а я? Хіба я підготовлена виховувати дітей? Хельмер, Норо? Нора, чи не сам ти щойно сказав, що не можеш звірити на мене їх виховання? Хельмер, у хвилину роздратування. Чи ж можна звертати на це увагу? Нора, ні. «Ти розсудив правильно. Ця справа не під силу мені. Треба спочатку вирішити інше. Я повинна виховати себе саму. І не в тебе мені шукати допомоги. Мені треба взятися за це самій. Тому я йду від тебе». Хельмер схоплюючись. «Що ти сказала?» «Нора, мені треба побути самій щоб розібратися в самій собі і в усьому іншому. Тому я й не можу залишитися. Хельмер. Норо, Норо! Нора. І я піду негайно ж. Кристина, мабуть, дасть мені притулок. Хельмер, ти не при своєму розумі. Хто тобі дозволить? Я забороняю. Нора. Нора. Тепер даремно забороняти мені будь-що. Я візьму з собою лише своє. Від тебе нічого не візьму. Ні тепер, ні опісля. Хельмер. Що це за безумство, Нора? Завтра я поїду додому, тобто до мого рідного міста. Там мені легше буде влаштуватися. Хельмер, ти засліплена, ти недосвідчена. Нора. Треба ж коли-небудь набратися досвіду, Торвальде. Хельмер. Покинути дім, чоловіка, дітей? і не подумати про те, що скажуть люди? Нора. Мені байдуже, що вони скажуть. Я знаю тільки, що повинна зробити це. Хельмер. Ні, це обурливо. Ти здатна знехтувати, що найсвятішими обов'язками. Нора. Що ти вважаєш моїми найсвятішими обов'язками? Хельмер. І про це ще треба говорити тобі? Чи в тебе нема зобов'язань перед твоїм чоловіком і твоїми дітьми? Нора, у мене є інші, такі ж священні. Хельмер, таких у тебе немає. Які ж бо? Нора, обов'язки перед самою собою. Хельмер, ти насамперед жінка та мати. Нора, я в це більше не вірю. Я гадаю, що насамперед я людина, така ж, як і ти. Або врешті-решт повинна постаратися стати людиною. Знаю, більшість буде не на моєму боці, Торвальде. І що в книжках говориться щось в цьому дусі. Але я не можу більше задовольнитися тим, що каже більшість, і що говориться в книжках. Мені треба самі подумати про ці речі і спробувати розібратися в них. Хельмер, ніби твоє становище у власному домі, і без того не ясно. І хіба у тебе немає надійного керівництва з таких питань? Нема релігії? Нора. О, Торвальде, я й не знаю, як слід, що таке релігія. Хельмер, що ти говориш? Нора. Я знаю... Про це лише зі слів пастора Хансена, у якого готувалася до конфірмації. Він казав, що релігія – це те і те. Коли я звільнюся від усіх цих пут, залишуся сама, я розберуся з цим. Я хочу перевірити, чи правду казав пастор Хансен, і чи це може бути правдою для мене. Хельмер та ні. Це просто нечувано. Із уст такої молоденької жінки. Ну, якщо релігія не може наставити тебе на добрий розум, то нехай прокинеться в тобі хоч совість, адже моральне почуття в тобі є, чи відповідай мені, і його в тебе немає. Нора, знаєш, Торвальде, на це нелегко відповісти. Я, зрештою, і цього не знаю. Я зовсім як у лісі у всіх цих питаннях. Знаю тільки, що я міркую про все це зовсім інакше, ніж ти. Ось мені говорять, ніби і закони зовсім не те, що я думала. Але щоб закони були справедливі, цього я ніяк не зрозумію. Отже, жінка не може пожаліти свого старого батька, який помирає. Не може врятувати життя чоловіку. Цьому я не вірю. Хельмер, ти судиш як дитина. Не розумієш суспільства, в якому живеш. Нора, так, не розумію. Тому і хочу придивитися до нього. Мені треба з'ясувати, хто правий, суспільство чи я. Хельмер, ти хвора, Норо. У тебе жар, я готовий подумати, що ти втратила розум. Нора, ніколи я ще не була при більш здоровому розумі і твердій пам'яті. Хельмер, і ти при здоровому розумі та твердій пам'яті кидаєш чоловіка та дітей? Нора. Так. Хельмер, тепер залишається припустити єдине, Нора. А саме, Хельмер, що ти мене більше не любиш, Нора. Так. В цьому вся справа. Хельмер. Норо, і ти це говориш. Нора, о, мені самій боляче Торвальде, ти завжди був дуже милим зі мною, але я нічого не можу зробити. Я не кохаю тебе більше. Хельмер, переборюючи себе, це ти теж вирішила при здоровому розумі та твердій пам'яті. Нора, так, цілком розумію тому й не хочу тут залишатися. Хельмер, і ти зможеш пояснити мені причину, з якої я лишився твого кохання? Нора, так зможу. Це трапилося сьогодні ввечері, коли диво змусило тебе чекати. Я побачила, що ти зовсім не той, яким я тебе вважала. Хельмер, Поясни краще, я зовсім тебе не розумію. Нора, я терпляче чекала цілих вісім років. Господи, адже я знала, що дивани кожного дня бувають. І ось на мене звалився цей жах. Я була непокійно впевнена, ось тепер станеться диво. Поки лист Крокстада лежав там, у мене і в думках не було, щоб ти міг згодитися на його умови. Я була твердо впевнена, що ти скажеш йому, оголошуйте хоч на весь світ. І коли б це трапилося... Хельмер, і що ж тоді? Коли б я виставив на позорище та на ругу власну дружину? Нора. Коли б це трапилось, я була так впевнена, що ти вийдеш наперед і візьмеш все на себе, скажеш, винний я. Хельмер. Норо. Нора, ти хочеш сказати, що я ніколи б не погодилася прийняти від тебе таку жертву? Звичайно. Але яке б значення мали б мої запевнення? Поруч з твоїми. Ось те диво, якого я чекала із таким трепетом. І щоб завадити йому, я хотіла покінчити з собою. Хельмер. Я б радістю працював для тебе дні і ночі, Норо, терпіти гори та нестатки заради тебе. Але хто пожертвує навіть для коханої людини своєю честю? Нора, сотні тисяч жінок жертвували. Хельмер, о, ти судиш і говориш, як нерозумна дитина. Нора, нехай так. Але ти не судиш і не говориш, як людина на яку б можна покластися. Коли минув твій страх не за мене, за себе, коли минула загроза для тебе, з тобою ніби нічого не сталося. Я, як і раніше, залишилася твоєю пташкою, жайворомком, лялечкою, з якою тобі доведеться поводитися ще обережніше, якщо вона виявилася такою тендітною та крихкою. Підводиться. Торвальде, в ту хвилину я зрозуміла, що всі ці вісім років жила з чужою людиною і прижила з ним трьох дітей. О, згадати не можу. Так би розірвали себе на шматки. Хельмер слабким голосом. Бачу, бачу, дійсно між нами провалля. Але хіба його не можна заповнити, Норо? Нора. Такою, яка я тепер, я не годжуся тобі в жінки. Хельмер, у мене вистачить сили стати іншим. Нора, можливо. Якщо ляльку в тебе відберуть... Хельмер, розлучитися, розлучитися з тобою. Ні, ні, Норо, уявити собі не можу. Нора йде праворуч. Це ще більш неминуче. Повертається із верхнім одягом, з невеликою валізою в руці. Ставить її на стул біля столу. Хельмер. Норо, Норо, не зараз, почекай хоч до ранку. Нора надягає манто. Я не можу ночувати у чужої людини. Хельмер. Але хіба ми не могли б жити, як брат із сестрою? Нора зав'язує стрічки капелюшка. Ти прекрасно знаєш. Так довго це не протривалося б, надягає Шаль. Прощавай, Торвальде. Я не буду прощатися з дітьми. Я знаю, вони в кращих руках, ніж мої. Такої матері, яка я тепер, їм не треба. Хельмер. Але коли-небудь, Норо, коли-небудь. Нора. Як я можу знати? Я зовсім не знаю, що з мене вийде. Хельмер. Але ти моя дружина. І тепер, і в майбутньому, якою б ти не стала, Нора. Слухай, Торвальде, якщо жінка кидає чоловіка, як я, то він, як я чула, за законом вільний. Вільний від усіх зобов'язань по відношенню до неї. Я у всякому разі звільняю тебе зовсім. Не вважай себе зв'язаним нічим, як і я не буду. Обидві сторони повинні бути вільні. Ось твоя обручка, віддай мені мою. Хельмер, ще й це? Нора, і це. Хельмер, ось. Нора, так. Тепер усім покінчено. Сюди я покладу ключі. Прислуга знає що і як у домі краще, ніж я. Завтра, коли мене не буде, Кристина прийде скласти речі, які я привезла із собою з дому. Нехай їх вишлють мені. Хельмер. Звичайно, звичайно. Норо, ти навіть не згадаєш про мене ніколи. Нора. Ні, я, мабуть, часто буду згадувати і тебе, і дітей, і дім. Хельмер. Дозволиш мені писати тобі, Норо? Нора. Ні, ніколи цього не можна. Хельмер, але треба буде висилати тобі, Нора, зовсім нічого, нічого. Хельмер, допомагати тобі у випадку скрути. Нора, ні, кажу я, нічого я не візьму від чужої людини. Хельмер Норо, невже я назавжди залишуся для тебе тільки чужим? Нора бере свою валізу. Ох, Торвальде, тоді треба, щоб сталося диво-здив. Хельмер, скажи, яке? Нора, таке, щоб і ти, і я змінилися настільки? Ні, Торвальде, я більше не вірю в дива. Хельмер, а я буду вірити. Договорій, змінитися настільки, щоб... Нора, щоб співжиття наше могло стати шлюбом. Прощавай, іде у передпокій. Виходить. Хельмер падає на стілець біля дверей та затуляє обличчя руками. Норо, норо, оглядається. Та підводиться. Пусто. Її немає тут більше. Промінь надії освітив його обличчя. Але диво здив. Знизу чути грюки творіт, що зачинилися. Завіса. Запис здійснено на студії Книга в голос у 2007 році. Текст читала Валерія Шайковська.